а ти на цьому наполягаєш, то виходить, хтось має змогу виготовити копії печаток для наших сейфів і не в них. Приймаємо задоведений факт. Остенко ківну. Окрім звітів наших агентів, ні в мене, ні у тебе у сейфах нічого цікавого для сторонніх немає. Так? Тоді треба подумати... Що і кого у звітах може цікавити? Ну, спочатку визначитись, яка справа Стриї цікавила незваного гостя? Щось із архіву? Та, яку ведемо зараз? Як ти думаєш? Ну, я не думаю про цікавість до архівних справ. Сто кружляють довкола однієї з сучасних наших розробок. Підозрюю, Мова може йти або ж про розробку фірми, справи, подарованої нам кілером, або про київську операцію проти світлого братства. Ті кілька справ, які ведуть наші детективи, про крадіжки, охорону офісів, супровід товарів і грошей, навряд чи виправдовують такий ризик. Згоден, тренко відклав у лівець. Тепер далі. Хто міг полізти в сейф? Тільки хтось застриян або ж людей, близьких до агентства? Як думаєш, ми зможемо прикинути такий список? А де ж ми дінемося? Сьогодні ж складемо. Так, потім треба буде продумати гарну дезінформацію і прослідкувати її шлях. Ну, це складніше, але можливо. Займись списком, перевіримо всіх і старичків, Недовірливо перепитав Остенко, маючи на увазі астриян, котрі розпочинали роботу з дня заснування Астреї. І старичків, жорстко сказав Тренко. Люди з часом змінюються. А як тільки Інга зникла за дверима офісу, я увімкнув приймач. Досить чітко почув кроки, шурхіт одежі. Передавач мав чутливий мікрофон і був гордістю Остенка. Він переконував мене, ніби австрійська саморобна апаратура нічим не поступається за кордонній. Маємо нагоду перевірити. «Доброго дня!» – долинув до мене голос Інгі. Чути було дійсно добре. «Може я бачити заступника директора?» «Здравствуйте. Ви з ним договарювались?» – почув уже глухіше секретарку. «Так, наш співробітник домовлявся». Моему подписать угоду. Я из Кировограда. Ага, это по поводу партии минут? Есть у меня такая запись. Одну минутку. Анатолий Николаевич, представительница из Кировограда, уже в приемной. Заходите, пожалуйста. я не было И Я пригадал, у приемной, значит и в кабинетах начальства, подлогу укрывали килимовые дорожки. Радий познайомитися, голос заступника директора фірми Томеп мав приємний тембр. Мене звуть Анатолій Миколаєвич. Галина Іванівна назвалася Інга. Заступник директора МП Світлана з комерційних питань. Прошу колего, кава, чай, лікер. Ельвіно, принесіть нам цукерки. Це, мабуть, сказав у селектор. «Дякую. Я б хотіла переглянути проспекти і текст угоди». Все йшло за планом. Я уявив собі, як Інга, роблячи вигляд, ніби знайомиться з проспектами, гортає їх, а сама намагається встановити сугестивний контакт з співбесідником. Будемо сподіватися, він піддасться впливу. Інакше ситуація знову зайде в тупик. Звістка про те, що сейфами Астреї хтось цікавиться була тривожною. Київську операцію «Кримінальне лото» навірніше всіх її учасників ми зашифрували. Як і моє зникнення, про останнє не було в остриє жодних документів, як і в міліції. У картотеці Тренка я значився під псевдонімом «Киянин». Інга – сестра. Правда, участь Інги в київських справах можна було при певних зусиллях вирахувати – Ну, як і мою, до речі. І це мені зовсім не подобалося. Якщо до мене знову добереться фірма, навряд чи вдасться порятуватися. Серйозна організація. Безжально ліквідовують всіх, через кого можна вийти на неї. Я лише десь на підступах був, а мене вже хотіли знешкодити. Чому і як саме контролюється з Києва фірма? Адже ж контролюється. Самородки забрали кияни. Вони ж, схоже, захищали лтавців від розборок з сибіряками. Значить, у Лтаві дочірня організація киян? А чим займаються ті й інші? З дирництвом? Чи, як модно стало говорити, рекетом? А як сюди вписується велике світле братство? І де він, Карий, перейшов дорогу цим організаціям? Можливо, тим, що вийшов на убивцю вбивць Фірма побоялася подальшої розкрутки. Так ні. Про кілера довідався пізніше. Значить, у справах про золоті самородки, вбивство Зайченка, яке він розслідував, є кінці до фірми? Сибірська група розкрадачів. Жил вже брат Зайченка, якого навіть дружина вбитого толком не знала повністю взяв на себе витрати пошуків убивці Зайченка. На той час він твердо встановив, новосибірська злочинна група викрадала з копалень самородки «Золотий пісок». У групі був такий, очевидно, варлюк. Коли Зайченко натрапив на родовище, земляк схилив його до крадіжки. Можливо, домовилися поділити прибуток. Таким чином він... Приховав партію товару від Новосибірських компаньонів. І йому цього не пробачили. Далі хтось втягнув у гру наркомана, наводять його на квартиру валюка, де він у припадку люті, можливо, під дією якихось транквілізаторів, вирізає цілу сім'ю і громить квартиру, бо не знайшов очікуваних наркотиків. Трійка ревізорів з Томепу. Мабуть, причетна до цих подій. Але як саме? На Сибір'яків убивство відступника лягає, ніби і логічно. Але факти свідчать, це могли зробити і Томепівці. З яких причин? Ви пам'ятаєте, тоді я проробляв версію таку. Киян зацікавили самородки, і вони через Варлюка чи Зайченка прагнули вийти на постачальників. Можливо, довідалися про новосибірців. Ті, аби обірвати ланцюжок, прибрали відступника. Але чому тоді лжебрат Зайченка через дружину фінансував пошуки вбивці Зайченка? Я меркував так. Астрея знаходить кам вбивцю Зайченка, тобто дає в руки кінчик нитки. За ним сибіряки думали розплутати весь клубок. Та хто ким цікавиться – сибіряками-киянами чи кияни-сибіряками? Плутанина виходить. Можливо, світло пролють сьогоднішні відвідини Інгою ракетирського центру Томеп. А що це саме так?